מלכים ב', פרק ט"ו בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל, מלך עזריה ון המציה, מלך יהודה, בן שש עשרה שנה היה ומולכו, וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחוליהו מירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה אמציהו אביו, רק הבמות לא סרו.